Második rész, harmadik fejezet, Terbanks elakad. Szép és kellemes volt ez a végre cseppet sem hivatásszerű rohanás a napban és szélben egy ismeretlen, végtelen út. És Mr. Terbanks mégsem a rohanást figyelte, hanem saját magát. A gyorsaságot érezte ugyan, de csak mint egy mellékesen. Egyébként visszasüljett emlékeibe. Gyermekkorára gondolt, amikor eltörte a drága japán vázát, amit Druvet néni hozott, és a sok szegény emberre, akik az igazgatósági épület körül Ez Eszébe jutott néhány eset, amikor jót tett emberekkel. Ezek ugye nagyon régen voltak, és némileg kiszíneződtek a távlatban. de mégis elérzékenyítően hatott Esther Terbanks az élet szép volt, és igen okos dolog néha kikapcsolódni a mindennapi környezetből. Itt van ez a big man. Ki a fene gondolta volna, hogy ez az ember ilyen kedélyes és használható alak, amíg nem került ki a szokott falak és körülmények közül. Persze nem lehet tudni, mit gondol magában az ilyen ember, amikor elfordul és esetleg vigyorog. Terbanks tisztán látta, hogy a Dovelli és Vernon műdei nyaralások konvencionális és unalmas időhúzásnak számítanak az eféleki kirándulás mellett. Mindez Mézi miatt volt így a múltban, de most már Mézi eléggé felnőtt, és Terbanks megengedheti magának, hogy oda menjen, ahova akar, még ha éppenséggel fára akar mászni, és nem a rigire. E gondolataiból hirtelen és goromba zöggenő verte fel. Az autó minden latba vethető energiájával fékezett. Terbanks szinte felugrott a kocsiban, és előre nézett. Egy apró és nyitott kocsi állt az úton, és elzárta a továbbjutás lehetőségét. A kereszben álló kocsi mellett magas, porköppenyes fiatalember állt, nagy autóüveggel a szemein. A porköppenyen és a fekete pápa szemen kívül semmi sem leplezte kilétét, és valahogy mégsem hasonlított Tenzon megfábre, pedig ő volt és főleg nem emlékeztetett rá. Mozdulatai, amint a motorhibát kereste, olyan bárdulatlan alkalmazotti sorban élő fickókra emlékeztettek, aki vasárnap táncolni jár, és mustárba mártja a zsemléjét. Meg kell állapítani, hogy Terbanks ez akadály láttán egyáltalán nem gondolt halálos ellenségre, és az a mozdulat, amelyel maga elé húzta a revolvertokot, csupán az űzött vad reflexe volt. A kis, defektes kocsiban még egy ember ült, szemébe húzott sapkával, de ebből az emberből valósággal sugárzott a szürkeség és jelentéktelenség, ha ugyan nem volna paradox, hogy éppen a szürkeség sugározzon valakivel. De ez egy jelentékeny, sőt életbevágóan szürke ember lehetett. Akire Terbanks az utóbbiak folyamán többször is rápislantott anélkül, hogy sejtette volna az illető kilétét. Az illető egy Vennington Lászket nevű riporter volt, a Times-tól. Valahogy nevetséges lett volna feltételezni, hogy itt, a szabad ég alatt, az ismeretlen országoton Tenzon meg Fáb megtámadhassa az acélkirályt. Senki sem tudhatta, hogy terbenks ekkor itt lesz. De a hatodik pofon történetében éppen a következtetésnek az a művészete volt a szép, amelyel Tenzon megtudta, hogy mikor és hol kell keresnie Terbanks elnökurat a már jól ismert célból. A hatodik pofon történetében nincsenek bravúrok és nincs benne humor. A hatodik pofon addig volt érdekes, amíg Tenzen meg tudta a tudnivalókat és megtalálta a megoldást. Itt reggel már csak mészáros munka volt, és ha valaki belátott Tenzen lelkébe, akkor látta volna, hogy mennyire unja a végrehajtás tényét. Bixven kiszállt, helyesebben kikászálódott a kocsiból, és lomhamozdulatokkal közeledett a megvetésre méltó kocsihoz. Na, mi a baj? – kérdezte. – Ha én azt tudnám, Sóhajtotta a fiatalember. Nem bír rájönni, mosolygott gunnya Bixman. Nem, felelte a fiatalember. Bixman összehúzott szemekkel nézett le a gépre, mintha ennek a gépnek a megtekintésére fele akkor a terjedelmű szem is elég lett volna, mint az átlagos. Ilyen kicsi kocsit még nem is láttam, jegyezte meg a fent jelzett modorban. Amikor harmadszor mostuk ki, felelte Tenzon megfább. Egy kicsi összemet, Csak tudnám, mi baja lehet. Bixman közeledett a kocsihoz. Talán valaki rálépett a tyúk szemére, gúnyolódott. Vagy pedig otthon felejtették a motort. Tenzon elgondolkodott. Hát az ilyen kicsi kocsinak is van előnye, mondta. Ennek annyi benzin kell ötven mérföldre, amennyi magánál a tankolás közben mellé megy. Az igaz, felelte Bixman. De amíg maga begyújt, az alatt én Liverpoolban vagyok. – És mit ér vele? – sóhajtott Tani. – Egy nagybátyám negyven évig volt Liverpoolban, és szegényen halt meg. Bixman lehajolt, és megvizsgálta a gyújtást. Minden rendben volt. Amíg vizsgálódott, addig Tenzon körül járt a nagy sárga kocsit. Bixman odaszólt. – Nincs ennek semmi baja, uram. Talán elvesztette a Hogyan vezetem kiskocsimat című könyvecskét, Tenzon látható örömmel ült be a volán mellé. Valóban, míg mozgásba hozta a kocsiát, addig Bixman árkombokron túl volt a gazdájával. A kiskosi csendesen poroszkált a késő nyári reggelben. Wernington Lászket felhorkant. Nem értem. Itt volt a kezeink között. Ölemben feküdt a fényképezőgép, és nem történt semmi. Most már nem érjük őket utol. Tenzon hangtalanul nevetett. Dehogy nem, mondta. Kinyitottam a tankot, öt mérföldön belül elfolyik az üzemanyaguk. Nem szeretem ezt a hencegő sofőrt. Vennington Lászkett felsőhajtott. Hiába, meg kell szokni Tenzünk meg fáb művészi szeszélyeit. Tíz perc múlva, amint a tenny megjósolta, megfordult a kocka. A nagy kocsi állt keresztben az úton. Bixman a kocsi mögött át és káromkodott. Észtölter Banks lesétált az útról, és virágot szedett. Egy telefonpózna tövében száz számra nyílt valami halvány nyíl a húsos színmű virág, s a húzalókon sorban ültek a madarak. Bixman ráförmett a mosolygó Tenzonra. Nem maga csinált valamit ezzel a tankkal? Nem, felelte fáb. Baj van, szívesen adnék kölcsön egy kis benzint, de félek, hogy kevés lesz. Bixman káromkodott, Tenzon figyelme pedig a virágot szedő pénzember felé fordult. Milyen érdekes gazdája van, mondta Bixmannek, és Terbanks ugyanekkor megszólalt. Talán az urak kölcsön adnák a kocsijukat magának, Bixman. Vigye a kannát, és hozzon benzint. Itt már nincs több virág. Bixman reménykedve fordult Tenzinhoz. Megtenné ezt, uram. Ez az országot olyan néptelen, és nekünk délutána Liverpoolban kell lennünk. Tenzin gondolkodott. Szívesen, mondta. Ha nem utál beülni egy ilyen apró járműbe. Bixman boldogan ült bele és elrobogott. Természetes, hogy Venningtól Lászkát előbb kiszállt belőle és megállt az út szélén. Tenzen meg lesétált a fűre, és megállt Terbenks előtt, aki barátságos mosolyan nézett rá. Ekkora fiatalember levetette a fekete szemüveget. A hatás mindent felülmúlt. Terbenks megmerevedett, mint egy hipnotizált nyúl. Sápadtan és tehetetlenül nézett a fiatal ember arcába, csak szemei mélyén egy gyűlölet, de ezt Tenzönt nem zavarta. A pofon elcsattant, és Vennington Lászket exponált. – Nem kell még egy felvétel? – kérdezte Tenzon megfáb, – de talán csak ijesztésül. Vennington Lászket nem etintett. A millió most lejtette a virágokat. Tenzon bólogatott. – Egy kicsit várnunk kell – mondta – míg az ön embere visszatér – Addig talán beszélgessünk. Hogy van? Terbengsz arcán lassan visszatért a szín. Megrázta az öklét. Ezt mind keservesen meg fogja bárni maga autonáló Kiáltotta, s a szelid madarak elrepültek a húzalokról. Megfáb, legyintett. Fegyverszünetet ajánlok, mondta. Adjon egy cigarettát.